Okej, välkommen till avsnitt 19 av Abiton Nördernäs. Det här är Nico, tillsammans med fanan. Javisst. Och då ska du och jag köra ett litet äh, GameX Comiccon avsnitt Ja, precis. Och äh, vi börjar väl som vanligt med vad vi har nördat. Och har du gjort något kul? Eh, ja, eller... Det har ju blivit fruktansvärt mycket Rocket League sen sist. Ja, så. Ska jag säga. Ja, jag har ju... Jag går mig ju fan på att jag skulle fixa alla achievements och allting i det sen ja sen sist vi höll på att spela in. Ja. Jag har sex stycken kvar. Tre från originalet om man säger. Så är det tre stycken till från de nya, nya delarna så att säga. Mm. Så att det har väl varit mycket, mycket Rocket League helt enkelt. För min del. Ja, du nämnde ju någon achievement där Kimete, du hade gjort Unfair eller vad den hette. Man möter två bottar. Ja, och precis du själv. Ja, man är ensam och så ska man möta två bottar som är stört bra också ja, dessutom. Ja, jag testade det. Jag gav upp efter fem försök. Ja, det är helt Det är sjukt svårt. Jag <laughs> nej, förstår jag inte vad det ett... är roliga är i det. Ja, precis. Jag gör ett mål då har de gjort tre. Va? Jag vet inte hur jag ska klara dem. Ja, jag, jag provade också. Jag tror jag provade en, säkert en 40 gånger startar jag om matchen. Ja. Alltså jag orkade inte ens köra klart hela matchen för att få ihop poängen bara. Utom, nej, nej. Det var bara starta om så fort de fick ett mål Det var, liksom, det var, ingen, det var ingen mening Men kom fram till att det finns en teknik ändå För att klara sig ganska bra När man kör mot eh, bottar På det där viset okay. Det är att faktiskt köra stenhård Målvakt faktiskt. Okay. Det, för, eller det, det var det som gjorde att jag vann till slut Att bara stå i ditt mål Och vakta, vakta, vakta Och när de kommer så kommer de att skjuta Från lite, lite avstånd Och ut rädda den bollen bort med den och försök sikta på deras mål. Mm, men okay. du måste inte liksom. Men försök. För till slut kommer den att studsa in i deras mål. <laughs> och så gjorde jag. Jag, jag tror jag vann med. var det 4-3 Eller något sånt där. När det var slut. Aha, okay. Och det var liksom. Äh, det var sjukt. För de är riktigt bra. De, och de tajmar det snyggt som fasiken. Med varandra också. Ja, ja. De jo. liksom säger. Ja, men den ena lägger upp. Och så kommer den andra. Och så bara smackar in den i, i mål direkt. Ja, precis, men här, man har ingen riktig chanser för man. Nej jag vet, jag mötte en och enda gången jag lyckades göra mål, mm. det var när jag puttade bort de andra två så att båda ja. hade arste mot bollen och så kunde jag åka emellan och göra mål. Ja, ja men precis, man ska ju ha lite tur också, det är ju typ det hela spelet går ut på. Ja precis. Så att, ja men det är väl det jag, sen har jag nördat lite grann på telefon också, v vet du det, vakna ett intresse nytt igen om man säger för Clash of Clans och Boom Beach Okay. Har jag tagit ner apparna till igen och börjat spela lite grann. Som tur var så fanns ju mina gamla byar och städer kvar så att jag kunde fortsätta på dem direkt. Så att, eh, alltså det, jag, det är väl det jag har på med den här veckan. Ah, ja. ja Själv så har jag eh, fortsatt kolla på Gotham-serien. Mm. Den blir ju mm. bara bättre och bättre. Så jäkla bra serie och karaktärerna är helt fantastiska. Mm, mm. Uh, nu har jag börjat kolla själv För att tjejen, jag orkade inte vänta på henne sorry, Jag sa jag kollar om hellre än att sitta och väntar på det <laughs> Så då ja. håller jag på att kolla igenom serien själv Och så kollar jag sen om avsnitten med henne då Ja, apropå det ämnet ni hade sist också Så när jag inte var med mm. Så har jag, håller jag, jag och tjejen på Och kollar på American Horror Story Ja, precis, det har till mig Ja, vi har, har kollat du? igenom Ja, men den, det är ju grymt bra Vi har mm. precis kollat klart på säsong två ja. ja och nej det är inget annat än två tummar upp faktiskt ja, tycker jag och det är som ja. jag har sagt till jag tycker ju att säsong två är den sämsta säsongen hittills mm, så mm. Jag, nej, jag tycker nu om tvåan då kommer du tycka ännu mer om trean också kan jag säga ja, ja, vi ska hoppa in på den alldeles strax faktiskt det är bra det efter det så har jag spelat Dying Light det här parkour-zombiespelet mm. man droppas ner i en zombieinfestad <laughs> stad och så ska du överleva genom att Hoppa på hustak och klättra och spö zombies. Jaha, skit. okej. svårt i början. Ja. Men liksom, så fort du ut och rör på dig eller slåss eller vad som helst så ökar din XP på motsvarande stammen eller agility liksom. mm, okay. Och så levnar ja. man upp efter det. Så nu har det börjat blivit lite lättare för jag har börjat få upp min orka. att orka springa mer och sånt. Ja ah, okej, okay. du, du får liksom leva typ allting egentligen Utan så här, springer du så får du liksom mera XP i att springa och ja, klara det längre efter ett tag och sådana saker Ja och då får man nya grejer som jag har uppgraderat en ah, grej okay. så att jag kan hoppa över, så jag hoppar på zombies så jag springer mot dem, hoppar då en fot i ansikte på dem och så hoppar över dem och då får jag lite extra så här, XP av det också så här, ja jag får lite XP när jag springer ännu mer när jag hoppar över dem och, mm -hmm. och gör lite sådär och så fort jag klättrar och, nu har jag, och så kan man, du måste liksom levla upp allting. Typ mm, det du kan mm. göra i början är att hoppa vanligt och springa. Först, sen det du levlar upp efter, då kan du börja slida. Så du kan glida genom hål när du måste gömma dig och sådana där grejer. Ah, okay. Ja, okej. men det låter ju faktiskt rätt spännande då. Men det låter ändå som att det tar en jävla stund att komma igång ordentligt. Det är ju det det gör. Jag mm. tänkte liksom, jag höll på att ge upp det. För att jag tycker ett spel ska ju vara roligt från första början. Mm, det här mm. var mest frustrerande, men det är ganska snabbt att komma upp i lövel så att nu börjar det bli kul att ja. liksom springa runt, men det är fortfarande jävligt svårt. <laughs> Nej, men ja, alltså. men det, det ska ju inte vara för enkelt heller, så får det ju inte vara. Nej, och jag har ju just nu ingenting speciellt att spela fram till Fallout 4 kommer, så jag ska mm, fortsätta spela det här så sen kommer man väl tappa det, då, men mm, vi får se vad som händer. Eh, sen släppte jag en eh, i måndags 15 minuter game time med Nico. Och det var Shovel Knight som var på schemat. Mm. Eh, ett ruggigt roligt spel så det tycker jag man ska gå och kolla in. Eh, sen har jag börjat lyssna på en ljudbok. Mm. Eh, Skaff tog ner en app som heter Storytel. Ah, ja, ja. Eh, man betalar det, 169 kronor i månaden. Och då får du obegränsat med ljudböcker och e-böcker som du har på den där appen då. Okay, och eftersom täftet. jag har med det jobbet ja, så kan jag gå runt och lyssna hela tiden. Så idag har jag lyssnat sex timmar ljudbok, tror jag. Eller sex oh, timmar. Ja, ja. Och det är då Armada av Ernst Klein. Okay. Och, och Ernst Klein, det är han som skrev Ready Player One, som jag danna Danne har suttit och hyllat skitmycket här. Mm. Sen är hans andra bok. Och den är även den här är uppläst av Will Wheaton som läste upp Ready Player One. Och bästa sätt att jag kan förklara Armada är som en blandning av Ready Player One och Starship Troopers, om ni har sett den filmen. Okej. Okay. För det är liksom, det är en, man är en vanlig kille liksom, t typ, som sitter och spelar på tog för mycket tv-spel och det är mycket så här, referenser till sånt. Mm. Men så visar det sig att alla tv-spel som har varit så här, skjutspel och sånt, det har varit hemliga liksom träningssimulatorer för att vi ska vara förberedda när vi blir attackerade av Aliens. Och det är ju precis det som händer. Så alla är liksom, de tar ju in kidsen som är sjukt gryma på tv-spelen för ja. att sätta sig i simulatorer och med hjälp av robotar döda Aliens och sånt. Ja, det är klart. Ja, så det är väldigt coolt. mycket att så här hoppa fram och tillbaka, referenser till tv-spel och sånt och alla. Men den är helt fast i boken, den är riktigt skönt och Ernst Klein, han, han pratar ju han kan ju väldigt mycket om tv-spel och sånt så det är ju väldigt mycket referenser som är sköna. Mm, och då går tillbaka mm. i tiden typ ett av de första liksom ordentliga simulatorerna, om ja, det var typ doom och sånt där. De, de sitter och förklarar mm, mm. varför och hur och ja, det är skitläcket gjort. Ja, och Will Wheaton, han pratar ju med så jäkla inlevelse, Fan han kan ju också allt om tv-spel och sånt. Så när han pratar nostalgiskt, då är det liksom för att han blir nostalgisk och det märks och det är skitbra. Han sjukt bra sig i boken. Mm, Så jag tycker mm. absolut man ska kolla in Armada av Ernst Klein. Mm, mm. Och sista jag tänkte ta upp är, jag köpte ju en eh, vad ska jag säga, grafisk novell eller <laughs> en serie på eh, Comic Con Game X. Ja. Och det var Batman eh, Volume 3 Death of the Family som jag har börjat läsa lite nu. Mm, mm. Och det är typ, eh, Joken har varit borta för, liksom över ett år. Det som hade hänt precis innan var att eh vad heter, han? Dollface, tror han heter hade skärt ut eller skärt av det, Jokers ansikte och lämnat det i Gotham för Jokern oh. ville göra det för att han lät liksom det som ett märke att jag kan liksom jag tar av mig mitt ansikte men jag, jag liksom, som en chockgrej liksom. Sen försvinner ah, han ett ah. år helt plötsligt. Han är bara borta ett år. Nu har han kommit tillbaka och letar efter sitt ansikte. Åh oh, creepy. Mm. Så det är så här det första som händer är typ att eh, Jim Gordon är på polisstation. Lamporna mm. släcks och helt plötsligt hör man Jokerns röst och han går runt och dödar alla och bara börjar berätta knock knock skämt och sånt där. Och sen får man bara och han, och Jim, "Vad gör du här? Jag vill ha mitt ansikte." Och "Åh oh, shit." Och den här What? jag köpte ju en box och då är, ju, oh. då är det får man en mask med sig och det är Jokerns ansikte. Så nu fattar jag ju varför va det är Jokens ansikte i boxen. Och det är så jävla creepy varje gång jag ser den i hyllan. Det är ju att, ah oh, shit, oh, det är så det har hänt. Skitbra oh, och väldigt mörk berättelse. Och det är, liksom, det är ju det jag är svag för. Så mm -hmm. äh, ska jag ska fortsätta läsa det här nu så fort jag har spelat in klart sen. Ja, oh, häftigt. Men det är väl det jag har eh, ja, nördat just nu. Ja. Så vi hoppar ni på äh, nyheter på en gång då. Absolut. Första nyheten vi har är att det kommer nytt material till Rocket League under november. Oh yeah! oh yeah. Och det kommer vara en gratis uppdatering som ger en lite... Man kan göra förändringar i inställningarna till matcherna. Man kan göra mm. bollen tyngre, man kan ändra storleken på bollen. Bollen kan bli fyrkantig, man kommer kunna ändra gravitationen. Man kan köra helt i slow motion och massor med sådana här grejer. Lite små tweaks. För att göra matcherna helt annorlunda. Så det kan ja men sa. det kan ju bli riktigt episkt om man kan börja ändra och jäklas med det där och ha liksom en astung boll till exempel så att man orkar knappt flytta på den och ja, men det blir en helt annan taktik att spela då. Ja precis och det kan vara skitkul när man typ kör partygames och sånt. Bara, vi sätter oss ner och väljer sjuka inställningar då. som vi gjorde med Mortal Kombat. Ja ja precis. Det är så precis. Random, men man bara, vi kör nog helt sjukt så vi ser vad som händer. Sitta och dricker lite bira och bara garva, liksom. Ja, jag menar det. Det kan ju bli riktigt, riktigt häftigt. Mm. Det ska bli intressant. Vi får se när... Upptatsen... Sen vi, när vi kollade på trailen där för det där med så hintar de ju lite grann om att det skulle komma lite ännu mera i december sen också. Ja, I Precis i slutet, sista sekunderna om man tittar noga där så står det också More to come in december. Mm. Och så får man se några snabba, snabba klipp där det ser ut att vara is och en hockeypuck istället. Oh, nice Det missade jag Ja, det ska bli men det är som ja. sagt, De har ju upp uppdaterat Ja, så du vill vi får kika, kika igen Ja, får göra det De har ju har ja, uppdaterat. Mycket, mycket är det roligt de... Ja. <laughs> eh, vad är det de har uppdaterat? De har ju uppdaterat eh, ja, Halloween Pack till exempel Och så har det ju mm. varit eh, Back to the Future Och De har varit väldigt mycket sånt där och De har ju skitduktiga på att uppdatera helt enkelt så det Ja, ge ge. absolut efter det så har vi fått vilka games som är games with gold som den här gratis till Xbox One och 360 om man har Xbox Live inköpt. Mm. Och till Xbox One så får man, skoja se om jag kan uttala det, Sneuma Breath of Life kommer, mm. eh, kommer vara giltig första till 30 november kan man tanka ner den. Och Night Squad mm. 16 november till 15 december. Har man chanser att tanka ner det här till Xbox One. Till Xbox 360 har vi The Dirt 3, spelet. Har du chanser mellan första och 15 november och tanken är gratis. Och Daniel Siege 3, 16 till 30 november. Riktigt bra spel. I alla fall det i 360. Mm. De andra har inte jättekoll Ja, absolut. Uh, uh, PlayStation Plus i november. Det är alltså PlayStation Small-variant i det här. Då. Till PS4 kommer... Uh, Andra säsongen av The Walking Dead och Magica 2 vara gratis. Till Playstation 3 har vi Mass Effect 2 och Beyond Good and Evil. Och till ps vita har vi Invismall och Dragon Find Soap. Och det här kommer då komma från och med 30 november kommer det här. Tredje november kommer det här. Och det är helt gratis då, tanka ner. Ja, det är ju redan imorgon. Ja, precis. Ja, precis. Och uh, jag ska kolla in Magica 2 i alla fall. Nu när man har det här så gratis, är alltid gott. Ja, ja men vad jag menar, det. Efter det så har Nintendo avslöjat sitt första mobilspel. Och det är då oh. mitt Det Det har blivit försenat och det skulle släppas mars nästa år. Var det, det kommer släppas i mars nästa år. Men det var tänkt att det skulle komma i slutet av det här året. Men det blev som sagt försenat. Uh, mittom och då. Uh, här skapar man sin avatar som sedan kommer att kommunicera med andra användare. Det här är en sorts chattprogram uh, chatt för människor som inte gillar att prata direkt med andra. Det <laughs> här pratar din min för dig baserat på vad du har berättat för den. Det är bara till den som registrerar med dina vänner i programmet. <laughs> Va? Så det här, ja, uh, Nintendos första spel i telefonen är alltså en chattfunktion där du säger till din... Uh, <laughs> Din avatar, vad ska ska säga till andra av avatarer. Eh, ja. Vad va är det, vad fan? Vadå, du, du ska alltså skaffa ett program ja. där du berättar för programmet vad du tycker om saker och ting så att dina vänner kan fråga saker och du inte behöver svara Nej, precis, själv. Precis, utan du har... Avataren och det färdig inställd så att du bara kan prata med avataren. Ja. Det kommer vara gratis att ladda ja, här det, det är ju... Nej. Alltså... Det vi hörde när man när man tänkte liksom Nintendo, ah, jag, mobilspel oh man, får de här gamla 8-bit-spel och sånt på telefon och det första de kommer ut är med det här då tappar man ju direkt liksom mm, lusten mm. på Nintendo bara men vad gör ni? <laughs> eh, men samtidigt som det här Eller hur, så, det, låter ju det, det låter ju störtlöjligt hela grejen Ja, det är skitlöjligt eh, Men det som hände efter det här då var att Nintendo kom ju också ut med ett nytt kontosystem Kontosystemet kommer att heta Nintendo Account och ska knyta samman användare på konsoler, mobiler och datorer. Det är en molnbaserad datortjänst som ska kunna föra över data mellan olika system. Du ska kunna skapa ett konto i Nintendo Account genom att använda ditt NNID eller till exempel via Facebook, Twitter och Gmail. Här kommer även Det här kommer även ersätta Club Nintendo. Det nya programmet heter My Nintendo och är tänkt att lanseras i mars nästa år. Här samlar man poäng genom att köpa olika spel och, få och sen kommer man kunna få rabatter och annan digital material. I My mm. Nintendo får man också poäng genom att spela nintendo spel oavsett om det är på konsol eller mobil. Det finns också planer på att medlemmar ska kunna få fördelar i nöjesparker, butiker och biografer i framtiden. <laughs> Det låter ändå ganska balt. Ja, precis. Vi får se om de gör bra av sig. Som sagt, spelare för tjäna poäng för att man kan få bonusar andra. Så att det är skit bra. Ja, precis. Nej, vi får se vad, vad de gör helt enkelt. <coughs> nästa nyhet är att Mirror's Edge eh, Catalyst blir försenat. Eh, tanken var mm. att spelet skulle släppas i februari nästa år. Men nu har det blivit försenat till 24 maj nästa år. Så det är några månader mm, istället. Mm. Men det är för att eh, Dice ska kunna ha lite mer tid att arbeta och göra spelet så pass bra som de tycker att det ska vara. Bra. Ja, eh, ja. Alien 5 läggs på is. Regissören Neil Blomkamp meddelar att Alien 5 har lagts på is och att han kommer gå vidare till andra projekt. Detta meddelade han via sin Twitterkonto. Mm. Det stod så här. Alien is kind holding slash pending Prometheus 2 so I shall be working on other things as much as I love to do the Exino and L.T. Ripley. Uh, som sagt, uh, Prometheus 2 kommer ju bli kallad Alien Paradise Lost och ska släppas uh, ja, tidigt 2016. Och då har jag helt enkelt Alien 5 på is för att se vad som händer just med Prometheus 2 då. Ja, ja, men det låter väl ändå ganska vettigt ändå. Ja, alltså precis. lägga det på is för att se vad som händer med resten av, av det liksom. Ja, så istället för att de ska tävla mot varandra så tar de väl och delar ut lite på det här istället. Ja, men precis, precis. Och sista nyheter jag har är att uh, Warcraft-filmen släpper sin trailer den här veckan. Den kommer släppas den 6 november som är på fredag. Och det är samma dag som BlizzCon startar, så det, är, det kommer nog visas under Bliskon. Ja, det ska väl ändå vara lite coolt. Det, den ser jag faktiskt lite fram emot mm, ska ändå. Ska vi se, intressant att se vad, vad de gör med grejen. Om det... Jag har ju hört att det ska ja, bli ja, animerat. men man vill ju se lite mer först innan man uttalar sig allt för mycket. Okej, okay, huvudämnet då. Som är Comic Con GameX 2015 i Stockholm. Uh, ja, första intrycket och Jag var ju där i alla fall... Uh, Ja, det var fredag-lördag och du var där på lördagen då. Eh, första tycker jag tänkte först, det här är första avsnittet, så jag tänkte börja med att säga att eh, jag har ju varit på alla GameX förutom ett. Och jag måste tyvärr säga att GameX, sen GameX hicka ihop med Comic-Con har de förlorat tv-spelsdelen sjukt mycket. Det kan, jag tänka, det kan jag ändå tänka mig faktiskt. Mm, för det var första åren, alltså det var fenomenalt med tv-spelen. Mm, mm. Alltså det var Sony var där, Nintendo var där, Xbox. Alla hade stora spel. Montrar, alltså det kändes nästan som att man var på E3 lite. Ja, ja, precis. Ja. Den känslan har ju försvunnit. Ja, alltså jag, jag har ju inte varit innan det vart eh, Comic Con GameX, Men jag kan ju säga så mycket som att det är ju... Alltså, de, hade ju kunnat, de har ju kunnat fokusera mera på att ha flera spel där. Mm. Och lite mindre av tidningar och merch. För att när man går på ett sånt här ställe så är det ändå... Det är ändå spelen man går dit för. Ja, i alla fall vi, visst, Comic Con, det har blivit många andra nördar också. Ja, absolut, absolut. Men de hade ju stor del där som de inte hade öppet. Ja, exakt. Alltså, det hade de kunna lagt lite energi på Att få mera TV-spel. Självklart vi vet inte vad som har varit i bakgrunden och försökt få in mer och sånt men ja, vi kan... eh... kanske ska tilläggas också att det var på Friends Arena i Stockholm. Ja, precis. Men alltså, jag kollade upp här mm. och jag såg alltså, jag kollade igenom listan och det var spel som jag inte hade hört när jag Var där ens, nä, Som nä. inte ens jag såg som Dark Souls 3 såg jag inte ens att de var där. Nej, det missar jag också Re helt och hållet. Replay var tydligen där. Jaha. Och man, man bara, jaha, varstå? Det Men var skitåligt fan... skyltat i så fall. Eller hur? Så stort var det inte. Men samtidigt, uppenbart så, det är klart vi har missat saker också. Jo, Men det här är ju våran, våran upplevelse av det, om man säger så. Att det hade kunnat tonat ner lite på, i alla fall i mitt fall tycker jag, att man hade kunnat tona ner lite grann på merchen. Lite grann i alla fall. För det var, det är ju... Visst, det är ju jättebra att det finns och jag förstår ju att folk går runt på det, ja. tack, va tack vare det. Men samtidigt så, de hade kunnat dra ner, tona ner det lite grann och så kanske tonat upp lite av det andra istället, för att det kändes ändå som att de hade alla rätta ingredienser, men dock så hade de, de hade liksom kunnat inte skylta så stort med merchen och kanske skyltat upp resten lite grann om hur man nu ska förklara det på ett bra sätt. Ja, precis. Och det som är med merchen, visst det är kul att det finns merch, men all merch var ju likadant i alla bås. Ja, det, var liksom, det också. Det var inte bara att det var en som hade de här merch, utan det var tre som hade exakt likadant. Mm, Och det gällde mm. även, alla som liksom Star Wars-merchen, vad ska jag säga, anime-merchen, mm, tv-spels-merchen, mm. alla hade ju samma grejer. Ja, ja men så var det också. Och då kändes det liksom helt värdelöst, att aha, vissa tycktes liksom in, ända in i hörnen. Mm. De hade samma grej som i mitten. Ja, ja, men precis. Då precis, hade man kunnat det, ta bort dem i hörnen liksom. Jag, jag tror man kände lite mycket. Att det kändes nog som att det var mycket just för att man, liksom, man, man kom in på ett ställe, såg allting och så gick man liksom vidare och så kanske. Ja, men säg att man gick in i nästa gång, typ. Mm. Ja, då helt plötsligt fanns det ju tillstånd med samma saker. Då kändes det liksom som att det var alltihop av vad deras är plötsligt av någon anledning. Så då, det jag tror att det är därför det kändes som att det var jätte, jätte, jättemycket merch, verkligen. Jo, precis. Men i alla fall, Kommer eh, till Friends Arena eh, mycket bättre än tidigare. Det var ju mycket mer utrymme, kändes det som. Mm. I alla mm. fall på månaderna till innan allt folk kom, för att var det lika tjock i varken som helst. Ja, <laughs> det kommer man ju inte ifrån. Men... Nej, precis. Eh, man kom in ganska snabbt. Just, de hade väldigt bra, liksom, när man lämnar in biljetter och så att Jag tyckte det flöt på väldigt bra där. Ja, det gick ju väldigt... Du, när du och jag var där på lördagen så... Mm. Det kändes ju som att det var... Först öppnar de ytterdörrarna om man säger. Då kommer man ju in till själva biljettinlämningen. Eller biljettkollen om man säger. Ja, precis. Och då fick vi ju stå där en 5-10 minuter och vänta. Innan de öppnar portan. Eller innan de öppnar liksom gångarna om man säger in. Och jag vart ju riktigt in på här, För då, den lokalen där du och jag stod i alla fall. Där var det ju smetfullt med folk... Där de väl började öppna porten. Och då tog det bara, tog det två, tre minuter så var man inne. Jo, det gick precis. jävligt smidigt in liksom. Ja, på fredagen behövde vi inte stå i andra kön. Nej, så då nej. kom vi bara in och så lämnade vi in. Och sen kom vi till den där kön innan där dörrarna in till själva salen var stängd. Ja, ja precis. Ja, så ja. det flöt lite bättre på på fredagen. Men de verkte väl att det kanske blev lite för mycket tryck där runt om. Ja, precis. Ja. Sen hade de ju garderoben direkt när man kom in. Det flöt också mm. på väldigt bra hela tiden tyckte jag. Ja, smidigt och bra. Nej, sen kanon att de hade liksom kiosken och det är öppet överallt. så ja, att man verkligen. inte behövde liksom det har, det har varit lite när det var tidigare på Kista mässan mm. Att gå och hitta mat och sånt där, det var inte det riktigt prioritet eftersom det var sådana köer eller att det var svårt att hitta någonstans att käka. Nu behövde man gå upp så hittar man ju kjorrena vid varandra öppning och det var in, de hade bemannat överallt. Mm. Ja, men det var faktiskt riktigt smart av dem faktiskt att ha allting öppet för då var det ju liksom, aldrig några jättekör. Det kanske var 10-15 minuters kö max. Ja, på precis. alla ställen liksom när det var som högst tryck. I alla fall när du och jag var där. Mm. ja Precis. Och sen samma sak toaletten. Att det är så mycket toaletter. Mm. Det var ju också väldigt skönt. Att de hade öppet alla toaletter. Så att allt var till, liksom, tillgängligt. Mm. Ja, det var också jätte, jättebra gjort av dem. Mm. Ja men vad tyckte du om själva känslan då? Hur kändes folket? Verkade... Folk taggade och grejer, eller? Ja, men absolut. Det är, alltså, man blir ju själv väldigt salig när man kommer in där. För det är ju det är maffigt när man kommer in på Friends Arena där. Man kommer in liksom, vad ska man kalla det för? Ovanför de närmsta läktarna, om man säger. Så man mm. får ju se allting uppifrån. Och så hade de ju stora... Oh, vad fan heter den då? Velodrome? Nej, vad fan heter TV eh, Grejen i mitten där. Där hade de ju en massa trailera gick och allting samtidigt. Så det var... Det var maffigt att komma in och se det hela. Det tycker jag i alla fall. Det var, det var snyggt gjort och det var rätt känsla när man kom in. Mm, absolut. Och det, de hade ju liksom detsamma sak där är att allt är öppet. Men det, de skulle kunna lika gärna kunna spärrat av allt. Men alla sitsar liksom. Man kunde gå sätta sig på sitsarna vid trapporna om man behövde vila fötter och sånt. Det tycker jag var skitbra. Att de ja, inte liksom, spärrade av överallt. Utan ville man gå och sätta sig av ja, då gjorde man det. Så kunde man ta liksom, andra andningen och gå vidare sen. Ja precis, det fanns just precis det där att Alla läktarna var ju öppna utan Ville man så kunde man gå och köpa sig en korv Eller en drink eller någonting Och så kunde man gå och sätta sig någonstans Och mm. bara ta det lugnt i fem minuter mm, det var jätte jättebra Ja Ja men nej, det verkade Folk verkade väldigt taggade Det var liksom cosplay var där mm. Vi nördar, liksom tv-spelsen var där, anime-freaksen Nördarna var där och det var väldigt mycket sånt här blandat folk och det är jättekul. Ja, absolut och det var mycket blandat i cosplayen också, allt från väldigt icke-seriöst till fruktansvärt seriöst. Ja, precis och att det är allt, liksom det här anime som man inte riktigt känner igen men det är kul att se på till ja, Star Wars som var där och det var väldigt mycket Deadpool och... Ja precis, oh, fantastiskt Snubben vi träffade, eller inte träffade på Men han som kom när vi stod i kön fortfarande Han ja, måste ju ha hållit på Han måste ju ha hållit på ett år Med där dräkten i alla fall, minst ja, Rugget läcker lurt, lurt. Ja riktigt seriöst och snyggt gjort ja, och sen hade de ju mycket De hade ju liksom på Tre scener och grejer där de körde Det gick aldrig in och kollade på för det fanns ingenting riktigt som jag var på att gå och se där så då tänkte jag men då är det ingen idé att gå och köa och hålla på med det. Då testar man heller lite spel och sånt. Ja, men precis. Jag tänkte, ja, men de hade ju ändå lite spel. Jag kan nämna några. De hade ju mm. Halo 5 Guardians, Rise of the Tomb Raider, Mirror's Edge Catalyst, Forza Motorsport 6, uh, Jaskos 3, Tom Clancy's Division, Äh, Tom Clancy's Rainbow sex, äh, Six Siege, Rare Replay, Gears of War Ultimate Edition, Star Wars Battlefront och lite sånt där. Alltså det, det var mycket, ganska mycket spel ändå men mm. som sagt vissa av de här var väldigt dåligt skyltade, Vissa det bra. som liksom när man kom dit, man såg på en gång eh, Halo 5 Guardians, det hade de så bra uppskyltat. Ja, Mirror's ja. Edge, Tomb Raider, Forza, Just Cause, det var skit bra. Medan vi, och självklart Star Wars Battlefront, de hade ju en hel stor jäkla scen mitt i typ de satt och spela. Men vissa grejer, som Dark Souls 3, såg ingen av oss. Nej. Rare Replay såg ingen av oss. Uh, typ Dragon Quest Hero, det hade de bara satt upp på några så TV-apparat som jag som jag såg när man gick förbi. Så bara, mm. ah, men här kan man ju hoppa in och testa. Uh, du testade ju Need for Speed till exempel, det var ju också ja. bara... Man visste inte så att det var need for, speed, need for Speed förrän man gick in i liksom menyn och kollade. Ja, men det, precis. Det var ju det jättekonstigt. Att på sätt. Ja, ja, så det tycker ja, jag måste absolut. bli mycket bättre att skylta vilka spel som är vars. Okej, men vad vi har vad testat att spela då? Ja. Jag kan ju börja med vad jag gjorde på fredag. Jag började med att testa Dragon Quest Heroes. Som är ett. Äh, Dragon Quest-serien är ju ett RPG-spel. Klassiskt JRPG-japanskt. Lite mm. Final and fantasy-aktigt mot söta monster man slåss mot. <laughs> Okej. Okay. Men sen det här nya, det är med som. Äh, det kommer i vågor monster. Och så ska man slåss mot lite mera God of War-stil man slåss och fightas. Och så av ja, mot horder av de här söta monsterna istället. <laughs> okej. Okay. Och det är inte riktigt vad jag vill ha mitt eh, Dragon Quest-spel. Så Aj, nu har jag testat det och jag kommer nog inte spela mer av det. Det var inte riktigt min grej. Okej, okay. ja, det var ju lite tråkigt. Ja, eh, hellre, jag spelar hellre RPG-spelen. De är bra mm. mycket bättre. Ja, okej. Okay. Ja. Efter det testade jag lite Just Cause 3, men det kan vi komma tillbaka till. För det testade vi dagen efter också. Ah. Ja, absolut. Men det jag testade sen det var, jag ställde mig i kö för att testa Mirror's Edge Catalyst. Mm. Och det var ju skitkul. Vi fick en väldigt nerbantad grafikvariation. Okej. Okay. Men det som hände, först tog jag, var, var det typ en och en halv timme i kö så kom, vi, kom jag in då fick man sitta och kolla på en trailer och uh, lite såhär, uh, video på hur game gameplayen och dosen och sånt fungerar så att man så på en gång kunde det sätta sig in i mot och spela. Mm, mm. Börjar väldigt snyggt. Vi fick se lite av den nya grafiken och det här mörka. och Det, har ju, det är lite annan för jämfört med. Liksom Miros Edge första som bara var i typ vad var blått, rött och vita färger. Mm, nu mm. är det lite mörkare. Det ser mer ut som en riktig värld. Okej. Okay. Men sen så kom vi ut därifrån. Man öppnade en dörr och då kommer vi ut till den här världen som... Vad med som första, det var all typ var typ vitt. Okay. Så grafiken var ju inte så någonting vi fick se ännu jättemycket utan det var mer känslan av spelet man fick testa. Mm, för jag har mm. på trailers och sånt senare och då verkar samma grej som jag har spelat fast med, så ser ut som en riktig stad för gjorde ju inte det här. Det här kändes liksom det, det här kändes som en nerbantad liksom bara det och allt var liksom vitt ingen speciell grafik eller någonting kändes som. Mm, mm. Men parkour-elementen funkar ju skitbra Så fort man har lärt känna dosarna och sånt. <laughs> ja. Det är ju lite, också. Man har 13 minuter på sig att lära sig dosan. Och jag hade ju och spelat Dying Light precis innan, som också är ett parkursspel, men med helt annan styrningssätt. Så jag var lite för van med Dying Light. Så det tog sig lite stund att ändra om. Ja. Men jag gillade den då. Det funkade bra. Combaten fick testade det lite, men det var. Den var inte jätterolig. Det är nog som sagt demot. man kanske får uppgraderingar eller när man väl kommer in i det så kanske combatten funkar bättre men den var väldigt tråkig just i demot. Mm, mm. Men det ska bli kul att se mer av det. Jag vet inte om det är det första köp direkt just nu men som sagt det blev försenat till maj så det är ju en liten stund kvar att få se mer av det här spelet. Men sen blev det inte så jättemycket spelande under fredagen. Sen var det mest att gå runt och kolla lite shopping och sånt där. Jag köpte mig en bok, The Book of the Sith, som är den mörka sidan av Star Wars. Väldigt snygga bilder och sånt. Och så köpte jag en mystery bag för var det 400 kronor och man fick någonting i värde där för 450 Okay. Och jag köpte en Star Wars-tema drog upp och så var det en väska på BB-8 den nya runda Android så här droiden från nya Star Wars Force Awakens. Jaha, okej. Okay. Och så fick man en liten pin på den också. Uh, när ni hör det här så kommer vlogg nummer min fjärde vlogg ut. Kommer vara ute så ni kan gå och kolla. Där får ni se bilder och sånt där jag visar upp grejerna. Mm. Och där får ni se lite bilder också från uh, uh, GameX Comic Con. Men det i alla fall det var det jag ska, gjorde på fredag. Sen tänkte jag men det är lugnt vi kommer tillbaka på lördag så jag gjorde inte så mycket med där. Och då ja, åkte du och jag dit tillsammans då. Ja precis. Och vi kan ju börja där med Just Cause 3 som vi testade. Ja oh. <laughs> oh, visst. För jag testade ju det på fredagen först mm. men då funkade inte handkontrollen Xbox One dosan på den stationen okay. jag stod utan det var bara att måste ta en bord. Mm. Och jag tyckte inte det kändes alls bra. Mest för att jag inte är PC-spelare. Men jag tyckte layouten på knappar och allt var helt fel. Jag fick ingen rytm i spelet alls. Ja. Sen testade vi det på lördagen. Och då fick jag äntligen sitta med en Xbox One-dosa. Och då kändes ju allt perfekt. Ja, oh, Gud, så blev härligt. I ja, det, det, är alltså, det är ju helt fantastiskt spel. Det är ju nästan ett måste köpa, alltså, för det är så fantastiskt bra. Nej, mm, det är ju liksom. Det är väldigt mycket. Ja. Öppen värld, man kan spränga, nu för tiden kan du spränga broar och allt möjligt. Mycket vapen och sånt. Jag hade lite svårt med att lista ut, som sagt, man ska kunna. Det nya, man har ju typ en. Vad sa vi att det hette? Uh, men, vilken menar du, tänker du på? Det är inte fallskärmen utan den andra. Nej, man kan eller? ju skjuta ut den här. Uh, grapplinghuggen. Grapplinghutten, precis. Ja. Men det kunde man ju fästa med varandra. Men ingen mm. av oss lyckades ju lista ut hur man. Fäller ihop dem, man ska kunna dra ihop dem Ja precis de åker ihop. Just Ingen det. av oss listade ju ute Ja nu kommer jag på vad du menar Ja men precis, För det, det, hela spelet går ju ut på Att du kan, du kan använda den här grapplinghucken Till precis vad som helst ja, Du kan fästa som... ihop människor Du kan fästa ihop bilar med varandra Med väggar Med marken till och med, det är ju ett av de roligaste Jag gjorde på de här 15 minuterna vi spelade vi hittade, Kom förbi en motorcykel Framför mig så jag skjuter grapplinghucken, missar motorcykeln, men träffar marken istället. Skjuter en gång till, träffar motorcykeln, men i ren panik så trycker jag en gång till. Skjuter på motorcykeln igen, och så skjuter jag på bilen som åker framför honom. Så, mo så motorcykeln slits ju liksom, i den går inte sönder dock, men den slits ju liksom ihop när, när bilen åker iväg. Och det tar stopp i marken liksom, innan motorcykeln. Så gubben sitter på motorcykeln, han flyger ju av och... Jag lovar, jag står och garvar som en dåre och inser att jag är hörlurar på mig och det är bara jag som spelar. <laughs> det är bara så här uh, oj då. Det är ingen annan som tyckte det här var riktigt lika roligt som mig. Men man kan göra precis, precis vad som, jag tror det inte det finns någonting jag kan komma på som man inte kan göra med den där. Nej, precis. Och nu det är liksom det första jag tänkte på var man, för man använder mm. ju den mest för att färd, liksom färda sig framåt, uppåt, hit och dit. Mm. Fästen liksom i en bil och du flyger upp och ställer dig på taket på bilen och massa sånt där. Ja, ja, precis. Men sen, som sagt, ska man kunna, som inte vi... Det kanske är en uppgradering man måste uppgradera. Men då ska du kunna... Du klickar ju en gång. Mm. Klickar du bara en gång på grapplinghug-knappen, då fäster du och åker dit på en gång. Mm. Klickar och håller in, och sen släpper du. Då kan du fästa två grejer. Mm. Då ska man tydligen kunna slå ihop dem, så att... Ja, ihop. men precis. Man skulle ju få, kunna få den här grepplingen och, och, och åka ihop också. Mm, och det lyckades vi ju inte med, tyvärr. Nej, men man, som, eller som du gjorde, man kan fästa dem och sen bara låta dem vara också. Ja, ja, precis. Det verkar ju vara någonting, men nej, det var ju bara det. Men det är samma sak. Jag testade den här hang mm. Och där skulle man tydligen kunna ta fram när som helst, men vi fick bara fram perchute, vad heter det, fallskärmen. Ja, precis, precis. Och det verkar kanske också någonting man måste uppgradera. Det var lite så här de visade i trailern som inte vi lyckades göra så. Ja, eller så var vi bara för dumma och inte hittade rätt knapp. Men ja. hur som så nej, vi, jag jag vi lyckades hitta alla med knappar det. så jag vet inte riktigt hur man skulle i så fall men... Ja, nej, precis. Alltså... Nej, men det var ju helheten var ju helt fantastisk. Det var ju jag tycker i alla fall det, det var det är ett helt klockrent spel. Man kan göra precis vad man vill och alla vad jag tänkte på och tyckte var extra roligt ändå var att alla karaktärer i spelet, Alltså alla bottar eller vad man ska säga, mm. alla människor som springer ut. De var, inte bara, de var inte såna här som bara försvann och stack iväg så fort det hände någonting. Utan jag provade till exempel att använda den här grapplinghucken för att komma fram till en bil. Så då hamnar man automatiskt på taket. Ja, precis. Ja. Och när jag står på taket, då kör personen under mig fortfarande. Då skjuter jag grapplinghucken på bilen framför mig och på den bilen jag står i eller står på. Och så skjuter jag på den jag sitter i Då fortsätter han, han som, Bilen som är framför mig, han fortsätter köra Så han släpar bilen Jag står på efter sig Och vi flyger in i väggen När vi åker in i en tunnel Och liksom ut på andra körbanan Och bilen framför han kör, Han liksom försöker köra framåt så mycket Så han får till och med punktering på ena bakdäcket okay. och, och liksom de, Den känslan Kan jag inte komma på att jag har fått någon annanstans typ GTA och sådana här ställen då, typ, då springer de ju bara iväg om det händer någonting. Ja, precis. Det är lite så. Vissa gör det här också, men vissa är, verkar vara helt lugna med det. Ja. Men det, är så, det finns så mycket att göra. Det är som jag testade. Jag körde ju en upp på en som körde motorcykel. Mm. Då gör jag liksom en kick rakt i ryggen på honom så han flyger av. Jag sätter mig på motorcykeln. Då kommer fienden, en här fiende fordon framför mig. Mm. Liksom en bil mm. och de börjar peppra på mig. Jag får panik, jag gör en bakåtvolt av motorcykeln. Cykel. Mot motorcykeln åker in i deras bil och allt sprängs. <laughs> ja men du ser, det är helt underbart. bara, wow. Ja det är verkligen helt <coughs> underbart. Man kan göra precis vad man vill. Alltså verkligen, det finns, det finns nästan inga gränser alls. Och jag kan ju säga så mycket som att jag kommer och köpa det. Mm, men det, var, det var väldigt mycket läckare. som Det är inte som i GTA när man hoppar ur bilen att han hoppar av bara. Utan nej, när man nej, hoppar precis. ur här och ställer de sig först på taket. Ja. så typ flyger du ett flygplan och hoppar ut, då ställer han sig automatiskt på taket. Sen från taket kan du hoppa iväg. Ja, det, och det gäller att veta om om man tänker använda eller om man tänker krascha det här planet i någonting speciellt. Ja, precis. Att tryck två gånger direkt, då hoppar ni ur ja, helt och precis. hållet. Och, så, och sen håller du in hoppknappen sen, då tar han fram fallskärmen på, automatiskt. Ja. Ja, och man börjar segla iväg så just sådana grejer är Hur man kan fly på liksom lätta sätt Och bara ta sig vidare Ja men alltså absolut Man kände det... sig det verkligen här, lite overpower Att man kan springa runt och döda och slakta och Skitkul Ja verkligen Nej, men det var, det, i Helheten är absolut skitbra spel mm. Och riktigt riktigt snyggt faktiskt ja, Absolut Tycker och just jag. det här att jag tog fram en rocket launcher Och sköt på en bropelare Då börjar hela mm. bron rasa ihop Alltså det är ju hur coolt som helst. Ja. Men det enda jag har med det här. Det är att jag har inte riktigt. För att jag ska fastna det här. Jag måste ha en story. Ja, jo men det håller jag med om. Och, och det tror jag vi saknade bara för att det var en demo. Eller demo 15 minuter. Alltså 15 minuter av spelet. Man ja, precis. Hade, det fanns ju verkligen inte tid att sätta sig in i någon story heller. Nej, Även om det hade funnits någon i, i den här spelsektionen som vi fick köra då, om man säger. Nej, så det, men det är ju en grej som att, det, det vi gjorde, det var ju skitkul, det var liksom runt. Ja. Men det är bara kul i någon timme och sånt där. Sen vill man ju ha någonting att gå vidare till. Och ja, jag hoppas precis. att den också blir bra, för då är det absolut ett köp för mig också, om de lyckas mm. få en bra story också. För sen, man kör lite story, sen om man trottnar lite på det, ja, men går ut och latchar, sen kommer man tillbaka till story Ja, men precis. Men så här, vi har inte hört någonting. Jag vet vad storyn kommer handla om, Men jag vet, har ingen aning om hur den kommer vara. Nej, så nej, Det kommer precis. vara lite så breakpoint för mig att jag hoppas storyn är lika bra som att liksom sandbox-spelet där. Ja, ja, men vi får precis. Man får vi får helt enkelt se när det kommer ordentligt. när sa vi att det skulle släppas? Första december släpptes det. Ja, det är ju fast igen riktigt snart också. Ja, En månad är bort ungefär. Ja, ja, det ska bli... Ja, jag kan säga att jag kommer nog att köpa det då, när det kommer. Sen om jag beställer det innan nu eller inte, det vet jag inte än. Men jag, jag ska nog ha det relativt snart ändå, för att jag tyckte det var... Det var ett spel som verkligen passade mig. Ja, jag tyckte också det var skitkul. Det beror lite på hur långt jag, hur mycket jag fastnar i Fallout 4 och Star Wars Battlefront. Ja, som är mitt novemberspel här nu, så mm, mm. får vi se om det här blir decemberspelet då. Mm. Ja, ja, precis. Sen testade ju du ett eh, litet indiespel som heter Ruin. Åh, oh, det, det här var faktiskt riktigt sjukt. Vi, vi gick runt och, vad sa vi? Vi hade kikat på det mesta, tyckte vi, ändå. Och så gick vi runt och sa det. Vi tar en sista vända bland eh, indiespelen och liksom de lite mindre grejerna. Och mm. står där och kikar då visar det sig. Jag hade väl inte tänkt att spela egentligen. Jag hade väl tänkt mest att titta bara. Men då var det ju en, en eh, vad det, plats ledig. Så då hoppar jag in och körde lite. Och det här var faktiskt riktigt roligt. Jag tyckte det var riktigt, riktigt roligt spelet. Det går ut på att du väljer. Du får komma, eller du sätter det ner och så får du välja en karaktär. Det finns fanns fyra stycken att välja på, tror jag, eller om det var tre till och med bara. Sen har du. Kan ha varit totalt tio ungefär olika krafter man fick välja på. Liksom typ men Firebolt, eh, Icebolt... Eh, No, ah, jag hade inte riktigt satt mig in exakt i vad alla krafterna gjorde ja, faktiskt. Jag såg men någon var... trailer när de teleporterades så det fanns, fanns lite vanliga ah, grejer liksom. Ja, men precis. Det fanns lite olika och det var väldigt blandat ändå på vad det var för, liksom, för saker man, man kunde göra. Så fick du välja fyra av dem tio. Jag tror att det var tio i alla fall. Du fick välja fyra krafter åtminstone. Sen så körde vi två mot två. Mm. Och så hade du liksom en arena som du körde på som. Den var inte jättestor från början heller, men för varje minut som går i spelet så var den liksom mindre. Eller det vart liksom ett område som var mindre och mindre. Och hamnade du utanför det här området, då tog du mera skada. Och sen så gick det egentligen ut på att eh, förinta det andra laget. Mm. I bäst av tre runder. Och jag tyckte det var riktigt, riktigt bra. Faktiskt. Ja, jag hörde liksom sen att eh, det var en av uträcklarna där som sa att det, är, det kommer att vara 3 versus 3 kommer väl vara grunden sen. Mm, mm. Men sen att det är så där man väljer, alla har liksom samma grunder att börja med och så väljer du hur du vill göra din karaktär då. Ja, exakt. Och, och det blir ut och liksom. Ja, och det som var så roligt tyckte jag ändå att i alla fall just där när man satt, satt där att det är ingenting med det här med massa uppgraderingar hit och massa sånt dit, utan alla spelar på exakt samma villkor. Mm. Utan du får ju välja, välja den kraften du tycker, eller du använder bäst. Och sen kör du ut efter det. Och liksom, ja men det, det blir en jämn fight, men ändå väldigt intensiv på något vis. För det går fort som fasiken när det väl, när det väl drar igång. Okej. Okay. Tyckte jag i alla fall. För det är liksom man var tvungen att hänga med. Man skulle försöka dodgea mot dem. Och jag kan tänka mig när det blir tre mot tre. Mm. gäller för det första att hålla koll på Vilka som är med i ditt lag Sen gäller det för andra och liksom Hålla sig undan samtidigt som du lyckas Skjuta på alla andra också ja, Det var riktigt roligt Men vad var det för indikation på vem som var med i ditt lag Var det namnet att det var en viss färg eller Ja jag tror det Att det var liksom så här klassiskt grönt namn är Med dig och rött lag i din motståndare Ja typ. precis Sen, det, har vi, det har vi väl inte sagt va? I, i, vad, vad kallar vi det för Det typ tredjepersons vy, eller alltså inte alltså så här halvt snett uppifrån på den vänster. Ja, lättast för dem som att för är typ Diablo. Ja, precis. Typ Diablo, absolut. Typ, det, alltså, eller som vi tyckte. Det är Lån, Hon och Dota, liksom, det är deras Exakt. stil på när de slåss. Förutom allt det extra att man ska skydda bas och sånt där, utan här ja. är bara träffas i mitten och döda liksom. Ja men precis, det här är ju, det här är ju en rakt upp och ner deathmatch egentligen ja, mot, mellan två olika lag. Och jag tyckte vi båda två skrev ju upp oss för lite beta Ja, access beta -access. faktiskt. Ja, precis. Ja, det såg sjukt kul Jag har som sagt testade det ju inte. Nej. Men det såg sjukt roligt ut och de, de, stolarna fyllde sig på ganska snabbt av små kids runt om. Och då orkade inte jag ställa med där, men så ja, kommer man in i beta kommer definitivt testa det, för det såg riktigt kul ut. Ja, jag kan bara säga att jag är jätteglad över att den där stolen varit ledig faktiskt så jag fick prova, för att det var absolut värt det. det var, jag tyckte det var riktigt roligt. Mm. Sen så testade vi ett spel till efter det, som också är ett inderspel, som heter Frog Climbers. Ja, oh, det här. <laughs> och det var ju lite roligt för vi fick ju en liten grupp människor bakom oss som stod och hejade på oss, stod och snackade och garvade tillsammans med oss. Ja, det var faktiskt rätt roligt. Vi, vi, det var väl egentligen bara att... Det stod ledigt, så då hoppade vi bara in och tog dosen och körde. Det hade väl egentligen ingen aning om vad det var för någonting eller någonting. Nej, för det var ingen som stod och hade det riktigt. Det, det låg två doser och så var det till ett spel. Det såg ut som ett barnspel men, och alla gick ju bara förbi. Det var ingen som stod och testade det eller någonting. Men när vi väl började spela det, då började alla fastnå. Det liksom blev en klunga runt bakom oss. Och alla ja, stod och kollade och bara, vad är det där? Och för vi... Vi är ju som vi är, högljudda och väldigt engagerade i det ja, vi gör. Alltså det, det, det, det var faktiskt lite sjukt. För det, det var helt dött, om man skulle säga så, runt oss när vi ställde oss och började spela. Och kanske kan förklara att spelet går ut på att du är, man är två groder mm. som ska klättra upp för ett berg, typ egentligen. Ja, precis. Det är som en liten hinderbana rakt upp. Ja. Som en klättervägg, så du har ju inte alltid grejer att ta tag i med händerna i. Nej, nej, men precis. Och så liksom själva spelet går ut på att du använder båda joystickarna på dosan mm. och liksom, du riktar vart du vill ha, du vill ha armen någonstans. Ja, och precis. så använder du triggern för att eh, greppa tag i saker. Ja, precis. Du har ju vänster spak och vänster trigger som din vänstra ja. arm och vänstra hand för att greppa. Ja. Och, och så behöver du högra, högra armen för att röra dig och så liksom högra triggern för att greppa Ja, och man var ju tvungen att liksom verkligen jobba med joystickarna också. För att du var ju tvungen att dra liksom mot dig för att grodan skulle häva sig uppåt så man kunde få ta ett nytt tag liksom. Ja, precis. Du, du använde liksom uppåt och sådär för att ricka sen, precis som du säger, dra neråt eller emot dig för ja. att häva dig uppåt. Och det var lite svårt att få in i skallen när man ja. Att man ska häva sig som jag stod mest på rykte. Och man kunde ju ta tag i varandra också, börja kläta på ja. varandra, men bara i några sekunder. För handen blev mer röd och röd Som att man fick kramp ungefär ja, Och så tappar man och då faller man neråt Och så fick man börja en bit neråt Ja det var ju fantastiskt roligt och kan ju, Ni kan ju tänka när vi börjar När den första personen ramlar Och det börjar bli panik för då vi, I alla fall jag jag fastnar ju stenhårt i spelet Så jag står ju där och skriker och gormar på spelet Och garvar högt för mig själv Så då tog det liksom en, ett par sekunder Så jag plötsligt bara Stod det folk runt omkring oss. Det var ju jättekonstigt. För ja, när vi började närma oss mål. Då liksom hör man bakom. Så här, åh, kolla, kolla, åh, titta där. Åh, mm. Nu jäklar, oh, nu är det snart dags, nu är det snart. Ja. Det, liksom, ja, det var skitroligt verkligen. Om man tappar greppet och man börjar falla. Och folk bara. Åh! Men så tar man tag i greppet och de bara. Åh! Och så man hör verkligen. Äh, exakt. Det jag tänker, det säger de bakom. Ja, precis. Det var jätteroligt. Och spelet i sig måste jag ändå säga att jag tyckte det var riktigt bra. Alltså, det är inte ett spel som man sitter och spelar flera timmar. Nej. Men det är ju ett spel absolut som man skulle kunna ta fram på förfesten. Eller om man bara sitter och har tråkigt hemma med några polare. Ja, spelar mot varandra och är Man fick sampa i händerna, det är ju så. För ja. när man, man, var i, man, tänk, man fick skit och ont. man sa det var bara... Men sen, man ville ju inte lägga ner dosen heller. Man ville ju verkligen nej, nej, nej, nej, man hade ju kunnat fortsätta en stund till. Men när det stod så här mycket folk runt omkring började man ju få lite censkräck där nästan. Ja. Så att då var det var liksom lika bra att ge upp där. Ja, jag märkte att man blev sjukstressad ju mer folk det blev. Men i slutet så, ja, ja för du hade ju fallit ner och lyckats ja. komma om mig. Jag ja. faller, lyckas få tag i en nyckelpiga som hjälper den att flyga upp en bit. Ja precis, de kan ju komma där Och jag tror att det var lite just för det här Att man inte skulle få börja för långt ner Nej, Utan precis. det var liksom så här för att jämna ut Det hela litegrann försvinner ju när man har kommit upp till den andras nivå Ja precis Men då lyckades jag få, så att jag släpper nyckelpigan. Lyckas ta tag i dig, klättrar upp på dig Och lyckas ta ja. dig in i mål Ja, det, du hade en sån jäkla röta där på slutet. Ja. Usch, och det blev usch. ju, och folket bakom var ju också alldeles lyriska. Men då var det bara, sätta ner doser, jag hade sådana kramper i händerna. Ja. Så det fanns inte. jag bara, jag skulle inte klara några minuter till av det här spelet. Så det... Ledet på läpparna, det var ju Jokers smilet Ja, verkligen. Jag, jag skulle ju rekommendera det till alla. Om inte annat bara för att eh, boosta de som har gjort det. Ja, att, absolut. Hittar ni det någonstans så köp det. Det kan inte vara särskilt dyrt alltså. Ja, och vi spelar ju som sagt på en Xbox One-dosa. Ja. Och det funkade skitbra. Så har man en dosa så går det här att spela utan problem. Ja, verkligen. Ja, jag tyckte det var absolut värt... Så länge det inte kommer att vara några ofantliga summor så tycker jag absolut att det är värt det bara för, bara för att det är roligt om inte annat. Ja, precis. Äh, för Det var ju väldigt simpelt. Det var ju liksom bara enklat iväg. Mm, mm. Och liksom det var ju inte... No jättespeciella liksom groderna var liksom groderna var groderna liksom Och ja, ja, ja. <groderna> det var liksom två ja, men det... groder det var en bana det var liksom nej det, det finns inte så mycket att säga men nej, sjukt... nej mer än att det var bra ja det faktiskt. var sjukt liksom på en kallen Ja, ja, verkligen, för man hade, hade, man hade kunnat stå där och spela ett par gånger till i alla fall, det tror jag, utan problem Ja, absolut, skulle vi få ta på det här till en gameplay så skulle vi sitta tills vi blödde om fingrarna Ja, precis, jo, nej men det, absolut, absolut, får ni chansen spelare, mm. absolut Men eh, sen eh, ja, gick vi runt lite mer bland vendors och Geo shopping spree mm. där mm. Och du började ju shoppa när vi kom dit Ja, eller, fast jag har ju faktiskt ett spel till vi provade innan, Need for Speed. Ja just det, du testade Need for Speed. Ja, ja precis. Vi provade att spela... Den? Ja, och det är faktiskt också ett sånt där spel som jag funderar på om jag ska köpa lite grann. Men samtidigt inte... Alltså jag har ju spelat mycket Need for Speed tidigare på Xbox. Uh. Och ja, de har ju fortfarande samma känsla tycker jag i, i bilarna, att de är så... De är så fruktansvärt tunga. Precis, vi Man kan ju säga igen. det först att det här är en reboot som de har gjort. Ja, så de ja, har ju liksom gjort, börjat från scratch med serien. Mm, men så mm. det du säger alltså att bilarna känns fortfarande likadant. Ja, I alla fall samma som, som jag kommer ihåg de första spelen också. Så tycker jag att bilarna känns lite likadana på det sättet just det här att det ska... Ja men, på något vis så känns de så jäkla tunga. Okay. Det känns verkligen som att de sitter still. i, Ja men som att de åker med lim på vägen i stort sett. Okay. Liksom... Och sen när man väl kommer igång. Ja men då går det skit bra och jättefint. Och då funkar ju spelet galant. Men det är just det där. Jag tycker fortfarande att de har känslan av att bilarna är. Ja det enklaste sättet att förklara det är tunga. Mm. Men annars, utöver det så tyckte jag spelet verkade absolut bra och så Men jag, fick ju bara, eller jag spelade ju bara några minuter Så att fick ju ingen riktig känsla för det så Nej, precis, vi kollade, det var mycket drifting det du spelade ja, ja, precis, och det är ju inte riktigt någonting som jag tycker är super, super kul. Nej inte, inte, på de här, inte på de nyare Nifo Speed-spelen jag har spelat i alla fall Men det här kan säkert omvända mig i såna, på, på det viset för jag funderar faktiskt på att skaffa det här spelet också bara för att testa om inte annat. Ja precis. Så det här var ju lite, liksom drifting. Det var mycket man kunde customize liksom du kunde göra om bilarna. Mm. Och det fanns mm. ju en hel del bilar där också. Ja, ja det gjorde du absolut. Och det fanns rätt roliga bilar dessutom. Vi var in och kikade. Det fanns ju inga, man säger, det fanns ju inga pengar på den, den karaktären eller på den. Inloggningen vi spelade på så att Men vi var inne i garaget om man säger Och kikade lite på vad som fanns och Bland annat så fanns det ju en gammal Hederlig 240 där en Volvo mm. Och en gammal Golf Från väldigt väldigt tidigt det, Den måste nästan vara 80-tal Någonstans ja. och, nej, det var, det och det, bara det skulle kunna få mig Att köpa den, för det är ju det är ju Något jag är salig på, just folkvagn från den tiden Så det är riktigt riktigt roligt Att de äntligen får komma in i spelen Så, för de har Need for Speed har inte varit jättebra, i alla fall inte de spel jag har spelat utav dem. På att ha eh, sådana bilar om man säger. Nej. Väldigt lite sånt eh, från Need for Speed faktiskt. Ja, men det är liksom. Need for Speed har ju fallit undan väldigt mycket nu sen. Forza och Gran Turismo och alla de här. De har hela tiden gått och blivit liksom simulatorer. Ja, Medan Need ja. for Speed var alltid det här lite mer arkade, lite mer laccho. Ja, precis, och sen nu precis. håller de på nu fick jag liksom, i alla fall jag har fått känslan av att de också försöker bli lite de försöker vara någon blandning av simulatorer och arcade Ja, ja men, det, jo, men det skulle man kunna, så, det är ett bra sätt att förklara det på ändå, tycker jag faktiskt så jag vet inte, de, de är inte bäst på någonting så de, de känns lite iffigt på alltihop men som sagt, spelar man mer kanske blir, man sätter sig in i det så blir det ju roligt men ja. de kommer ju aldrig vara bäst på någonting Nej, nej, om man säger så här då, från, från de, den lilla stunden jag spelar nu i helgen så det känns ju väldigt mycket som mellanmjölk. Ja. Men eh, vi får se, det kan, det kan mycket väl vara så att jag får äta upp de orden senare, men eh, just nu känns det som mellanmjölk. Ja, precis. Och det här Need for Speed släpps ju imorgon efter att vi spelade idag, så 3 mm. november så släpps spelet. Ja, precis. Så det är ju ute ja, nu när ni hör på det här avsnittet. Jag ja, tror. jag får se om jag kanske har spelat det redan till nästa, nästa vecka, mm. det vet man inte. Nej, precis. Vi får se vad som händer. Ja. Men sen så gick vi på Shopping spri. Ja, exakt. Och du började shoppa. Ja. Du skulle ju på maskerad där, så du... Ja, precis. Jag, hade, jag skulle ju på maskerad där på kvällen sen på lördagen, så... Och jag, hitt, jag hade ju redan bestämt mig hit sen innan faktiskt. Jag skulle ju självklart klä ut mig till Harry P. Så, och då bland merchandisen där så fanns det ju självklart lite grejer från Hogwarts. Man, Man säger ganska mycket faktiskt. Ja det var det. Det var det, var det faktiskt. Det var... Men jag köpte mig en halsduk. Mm. Med Gryffindors färger på. Och emblem såklart. Ja, och sen, ja, precis, de hade ju, alltså det var ju mössa och allting, men ja. det var en halsduk för dig i alla, för du hade ju redan köpt, var glasögon och en? Ja, glasögon och trollspö hade jag redan köpt, så då det jag behövde för att verkligen sätta pricken över it och få det så bra som möjligt, det var en, var en halsduk. Ja, det var bra. Hade, du, hade ju till och med slipsar och allt möjligt grejer där, verkligen. <laughs> ja, Ja, och Ska man hitta sådana grejer så är det ju, det var tur att det var mässa då. Ja, ja, det var ju rätt ställe att leta efter om inte annat. Ja, och sen hittar du, var det ju serietidning efter det va? Ja, självklart. Och det, måste, det är nästan ett måste när man går på, går på mässa överhuvudtaget faktiskt nu numera känner jag. Det var en Deadpool-tidning. Mm. Deadpool kills Deadpool. De, de som har varit in på Facebook har väl sett bilden på den va tror jag. Det är det är i alla fall första fyra numren av just serien Deadpool Kills Deadpool. Och jag har faktiskt inte hunnit börja kika på den än, dock. Nej, det såg ju väldigt spe speciellt ut, i alla fall när vi kollade lite på den. Ja, och av en snabb bläddring i den så får jag en känsla av att han kommer att resa bland universum. Ah, alltså okay. bland olika ja, olika universum så att säga, för att Ja, helt enkelt ha hjälp sig själv. Ja, precis. Ja. Vem är den bästa Deadpool? Ja, eller hur? <laughs> Nej, så, och, men det blir nog en lite längre och bättre beskrivning av det och recension på den skulle man kunna kalla det för nästa vecka. Ja, det är bra det. Men du då, Nico? Du köpte ju också grejer. Ja, jag köpte ju min... Eh, kolla ni på vloggen så får ni ju se allt. Men jag köpte en kepa. Jag har ju blivit lite av en sacker på kepa ju nu på senaste mm, tiden. Mm. Så det blev en Star Wars Force Awakens eh, kepa. Mm. Väldigt snygg om mig. Och sen blev det ju <laughs> den här Batman Volume 3 Death of the Family som mm. också införskaffades. Ser väldigt vacker ut i hyllan. Ja. Nu får man ju lite madrömmar nu när man vet vad den där masken <laughs> är för något. Men... <laughs> men du har inte läst klart den eller? Nej jag har precis bara börjat. Så jag har bara... Batman håller just nu på att förklara varför Jåken eh, eh, liksom Tog av sitt ansikte, vad, hans plan, liksom vad han tror, varför han tog av det sånt där. Okej, okay, men då har inte du kommit så långt. Då kanske du, du vågar du eller berätta eller spekulera någonting om varför gör han det. För det låter ju, låter ju fan intressant. Jag har varit nästan taggad på lånen där. Ja, det skulle du göra, för det här är New 52, det är alltså den nya sortens Batman. De gjorde ju mm. omräckan och allting upp. Ja. Och den Batman som är nu, det är den här lite äldre Batman med där hans, den som är Robin, är hans son Damien. Okay. För ja. alla som vet vem det är. Han får ju ba Batman spoiler får ju en son mm. tillsammans med Rasal Guls dotter. Ooh. Och eh, ja, Tanja där. Hon vill ju att eh, Rasal Gul vill föda upp heter Damien till att bli liksom en assassin. Mm, mm. Men Tania, hon vill inte riktigt att han ska hamna i de problemen som liksom kommer med det där. Så hon vill att han ska få lära sig att visa respekt Och det ska han få göra av sin far ah. Så hon kommer typ droppa droppa med till Bruce på här, det här är din son, varsågod Han lär <laughs> upp honom liksom så han blir Robin Okej, okay. Och ha, Damien cool. han är lite av så emo brat liksom Mm, han liksom, mm. Det är bättre att döda folken att hålla på och liksom sätta dem i fängelse. Det är hans liksom, syn på allt. Eftersom hans Ouch. farfar är världens bästa assassin. Liksom. Ja, ja. Och Batman bara nej. Och så nu, försökt, nu de, liksom, förklarar förklara för Damien varför Jock liksom skorlät Dolphins skära av hans ansikte och uh. lämnar det som ett meddelande till Batman. Liksom, bara, ja. Ja. Och nu liksom, varför han är har kommit tillbaka ett år senare för att ta tillbaka det och det är det jag ska läsa nu då. Okej, okay. åh oh, gud. Det låter ju riktigt spännande. Vi mm. vill vi ju dra igenom båda tidningarna känner jag nästa vecka. Nu får jag göra det. För att, eh, det, det, här, det här vill jag i höra mer utav. Jo, jag ska läsa svårt att jag är klar nu så jag spelat in det här så blir det att lägga sig och läsa klart det. För mm. det är inte mm. jättetjockt men den är riktigt bra. Just det har börjat läsa får den verkligen i stämning att Åh, oh, oh, alltså rösten jag hör, hör i huvudet det är Mark Hamill's joken mm, Och de skriver mm. så att jag hör exakt hur det låter och, och det är så bra. Men vad sa du? Det var volym 3 det där? Ja, det är Batman volume 3, Death of the Family. Så det okay. är väl en miniserie, men det är just nu bara det som handlar om ah, och Det är ju det. Det okay. finns andra liksom i det här Batman 52-serialbumet. Mm, mm. Men det här är den Death of the Family heter den här och som är ah, okay. Ja, okej, Ja, det är alltså en det, det är en miniserie samlat Precis. i volym tre, om man säger För det andra, det finns en som heter The Owls. Eller något där det är en gäng, tänk, uggle. Alltså de är människor, en kult av ugglar typ. Ja, ah, okay. De bär ugglemasker och går runt och dödar. Det är också det släpptes också i en sån här box. Där man fick de här ugglarnas mask. Okej. Okay. Så de har gjort lite så speciella, liksom The Owls. Då fick man den masken. Jag valde ju dessa the Family, så jag fick Jokers maske eftersom det är min favoritskurk. Mm, mm. Så, äh, så det, det ser väldigt intressant ut. Jag var också rädd här. Jag, bara, jag hade inte läst att det var volym 3 men sen märkte jag att nej, det här är en berättelse. Ja, precis. Ja, men för det där, det där blev jag också lite rädd för när jag, när jag började titta efter tidningar och sånt där, som man tycker ser kul ut. Mm. För jag är ju en sån där som hatar att hoppa in mitt i saker och ting. Ja, precis. Äh, det enda som var här det är ju att Dollface hade, att jag visste inte att Jåken hade skärt av sitt eget ansikte. Mm, för mm. jag, senaste jag läste Batman-tidningar måste ha varit fyra år sedan, eller fyra, fem år sedan. Mm, så jag har ju helt mm. missat att han har skärt av ansiktet. Så det var ju lite också så här en chock man fick bara, vad har han gjort? <laughs> ja, nej, därför, för jag, det är därför jag när jag väljer in som den här tidningen jag köpte nu, det var ju mm. faktiskt nummer ett till fyra. Så det, det är ju från början Så att vi, är det något jag skulle vilja fortsätta läsa Så vet jag ju vad jag kan leta efter liksom. Ja, precis, absolut Och då har jag ju fått själva Ja, då har jag ju fått läsa det från början Då slipper man liksom först hoppa in i mitten Inte fatta någonting Gå tillbaka från början igen Eller leta sig bakåt För att hitta liksom vart den här mini började någonstans Så Därför tycker jag det är enklare att börja från början egentligen Jo, för det, bruk, men det brukar de vara bra på De brukar i alla fall markera vars det här har de nämnts tidigare Ja, men det brukar vara jätte... Och när du läser Deadpool ja. kan jag meddela. För att han, han, han berättar för dig som läsare när, ja, ja. eller vad han syftar på. Om han säger typ så såhär Ja, oh, men vi träffades ju då. Då kommer, då kommer han att säga att vi träffades i det här och det här numret i, din, i ditt universum eller i mitt universum. eller ja, ja. Han, han kommer berätta exakt vart ja. du träffade på den här karaktären innan. Så det är det som är så fantastiskt med just Deadpool i sig. För att det, det är en, Ja, han bryter ju fjärde väggen direkt. i första si första sidan varje gång i stort sett. <laughs> ja, då, så. Ja, så berättar han för dig hur du ska läsa eller vad du ska göra. eller det är alltid någonting han säger i alla fall. Ja, ja men det är ju läckert. Äh, men som så sagt, så, ni kan ju lyssnare förvänta er att ni kommer få höra lite serietidningssnack nästa vecka. Ja, absolut. Uh, vi fick ju en lyssnare-mail också. Vi Jaha. ställde frågor på Facebook vad folk, om folk var på den här mässan och grejer. Mm. Jag träffade enkel där Som skulle börja lyssna på oss Men jag vet inte om man har gjort det Men shoutout till Mikael heter I alla fall träffa i ködar Men i alla fall Tobias Läsker Som vi har snackat, nämnt tidigare L. Han mm. skriver så här Jävligt tråkigt att missa detta fak eh, faktiskt Men det verkar sjukt bra som att få palla sig dit upp Nästa år istället eh, Man måste väl nämna Tokyo Game Show Som man har varit på det är sjukt fett men så jävla mycket folk att man behöver vänta två till tre timmar på att få prova ett spel. Så då var ju min en och en halv timme där inte så farligt om man tänkte Nej, så. Nej, eller hur? Vad gnäller du över? Nej. Sen så skrev man också. Sen så för några år sedan var jag på Gamescom i Tyskland. Och det mm. var riktigt roligt. Precis innan Fallout 3 släppte så man fick ju se mycket av det då. Ja, det ja men det låter sjukt, ju... Men, ja, verkligen. Precis. Tobias, kolla in i alla fall eh, Gamescom. Det är som sagt Frens Arena, det var väldigt lätt att ta sig dit och, nej men över det hela så gör jag det absolut godkänt. Ja, absolut. Jag tycker till och med att det är värt ett väl välgodkänt faktiskt, för det är det, det, det, det, visst det finns lite saker, men det är samma där som vi sa tidigare också, att man vet ju inte vad som ligger bakom heller, utan det kan ju ha varit en vision att göra det precis som vi har sagt, eller som vi Precis liksom, som vi har tänkt också, men de kanske inte, det kanske inte gick bara, det kanske inte var helt möjligt. Nej, precis, och det blev väldigt mycket folk och sånt, men som sagt, det här första året med Friends Arena, så mm. nu har de ju hittat en grund, nu är det bara att bygga på vidare. Ja, absolut. Men så sagt, jag hoppas i alla fall att det blir mer tv-spel och kanske inte de här ja, mycket mer än större spel, med mer utsträckning, kanske lite mer stationer men bara något spel som man kan sätta sig och absolut ja, bättre precis. skyltat, det är viktigt, ja. bättre skyltat. De, det, för det ska ju faktiskt uh, Just Cause ha en jävla lås för. Mm. Vad, sa vi? vad räknade vi, 24 maskiner hade de stod. Ja det var väl något sånt och så fick man spela ja. en kvart så köen man inte jättehemskt den heller. Man ställer sig, de fick köra en kvart, man stod i köset, släppte de in 24 nya, de fick spela en ja. kvart. och så Det flöt på sjukt bra. Ja men precis, Och det gick fort och även fast det kändes som att kön var lång så gick det faktiskt fort. Va vad väntade du och jag? Väntade vi en halvtimme? Ja, maxen. en nu måste vi väl vara det. Ja. För ja, vi men skulle det var precis ganska... ha släppts in. Det var vid, ja. Vi var de två sista precis inne. De Stationerna tog slut så vi stod i första i köden så det blev en halvtimme. Ja, precis. precis. Nej, så att, nej det, var, det var snyggt gjort för det var ing egentligen inget annat spel som hade så stort... Om man säger. Inte vad jag kan komma ihåg att jag såg i alla fall. Det var väl Betterfront som hade ungefär lika mycket då. Mm, mm. Men som sagt, men det men... testade vi inte för det hade jag redan spelat betan så det gick vi bara förbi. Ja, nej, men man skulle kunna säga att det, det hade ju varit nice med flera sådana stora stationer om man säger, med många maskiner i. Ja, absolut. Och de hade ju avdelningar avstängda nu eller bortkopplade med som man, man kanske skulle kunna använda det utrymmet för att ställa in ännu fler maskiner till de spelen som ändå var där redan om man säger. Jo, precis. Eller sätta ut lite demos demo som de hade där med där vi spelade Need for Speed och sånt. Ja, Men ja. med lite mer olika och just bättre skyltat. Ja, Jag absolut. kan jag inte styka under det för mycket. <laughs> ja, verkligen, verkligen. Men vad säger du Ska vi hoppa in i sista som är fem frågor eller? Oh yeah, absolut. Eller jag kom på först, innan vi gör det så kanske vi ska ta upp mm. vad som händer nästa avsnitt. Ja, men det kan vi göra, absolut Ska vi se här Ska bara hitta rätt också Nej, nej, nej, nej. där Och schema har vi Där Nästa blir Multiplayer online vi ska prata om mm. Vilka är de bästa Spelen online äh, vad, vad Ska man tänka på om man ska hoppa in Och spela multiplayer vad är liksom det positiva? Vad är nackdelarna? Hur är communityn? Allt sånt där ska vi ta upp. Mm. Och vi vill ju självklart att alla ni som lyssnar går in och skriver vad ni tycker. Har ni haft liksom, ni hoppat in i ett spel och möts, möts av bara idioter? Och liksom, ni verkligen ville spela ett spel och men kunde inte komma in? Och hittar ni en lösning på det till exempel? Mm. Skriv in allt sånt. Ni skriver det till svenerdgateatgmail.com Facebook hittar ni oss på Nerdgate eller på Abiton Nerdiness. Ni hittar Abiton Nerdiness på både Twitter och Instagram. Det är bara skriv Abiton Nerdiness så hittar ni oss överallt. Gå in ja. på bloggen också nerdgate.blog.se Lägg en kommentar och skriv vad ni tycker så tar vi gärna upp det. Ja, precis. Så multiplayer online helt enkelt nästa vecka. Mm. Men då hoppar vi in i fem frågor. Ja, kör, kör. Och det som hände är, förra avsnittet så blev det lite problem. Danne och jag spelade ju in en timme och sen så försvann hans sparfil. Oh. Så jag spelade in en halvtimme själv, men då hade vi spelat fem frågor och Danne lyckades ta två poäng. Så ah, han ligger fått 28 bra. poäng nu. Inte men då tänkte bra. jag att istället för att ta nya så kör vi samma på liksom frågor. Mm, mm. Och klarar du att få alla rätt så kommer ni ligga på lika för du har nämligen 23 poäng. Ooh, så vi får ooh. se vad som händer så får vi se om du kan knappa in lite här nu då. Ja visst, ja visst. Första frågan. Ja. Yep. Vad heter skaparen bakom Final Fantasy och Last Story? A. Hironobu Shukuchi. <laughs> B. Shikuru Miyamoto C. Joji Hori eller D. Satoshi Tajiri Okej, okay. Miyamoto där, det är ju Nintendo väl, till att Stry börja med Miyamoto? Ja, så att han stryker vi Stryker B eh, Sen har jag inte den blekaste aning Så att jag säger på ren chansning C Du tar C, Joji, ja. Joji Hori? Ja, precis och det var tyvärr fel. Ah, rätt svar va var A. Hirunobu Shikuchi. Ah, men visst hade jag rätt att Miyamoto är Nintendo. Precis. Det är ah. Shigeru Miyamoto är ju skaparen av Mario, Zelda, Donkey Kong. Ja, ah, precis. Joji Hori är skaparen av Dragon Quest. Ah. Och Satoshi Tajiri det är skaparen av Pokémon. Ah, okej. Okay. Hmm. Fråga nummer två då. Hmm. Bruce, vita hajen i Hita Nemo fick mm. namnet efter den mekaniska hajen i jazz. Men vem mm. döpte Steven Spielberg den mekaniska hajen efter? Ooh. A. Efter sin far. Mm. B. Efter sin gamla fotbollstränare. Mm. C. Efter sin advokat. Eller D. Efter Bruce Banner. Ooh. Ooh, man skulle ju kunna tänka att han ändå döpte den efter Banner- för att det är ett stort as. Bara. Mm. Eh, så hade ju för sig jag tänkt. Men det, så har, har ju antagligen inte Spielberg tänkt. Åh, oh, gud vad jag hatar sånt här. Eh, Okej, okay, vad sa du? Det var hans advokat, hans far. Han hans A efter sin far. B efter ja, sin det. fotbollstränare. C, ja, sin advokat. Eller D efter Bruce Banner. Mm, mm. Jag vill ju säga att det är efter Banner Jag vet att det är fel Men vi kör på Bruce Banner Du tar det Bruce Banner Ja. Det var trodde jag fel Ja jag visste jag det C, sin advokat. Ah, okay. Jag hade inte gissat på advokaten i alla fall tror jag. Men <laughs> ja, nej. Ja, ja, ja, det hade varit mycket roligare om det var Banner mm. Okej okay, Fråga nummer tre mm. Vilken var den första handhållna konsol Som visade färg Oj. A. Ah. Game Boy Color. Mm. B. Sega Game Gear. Oh. C. Atari Lynx. Eller D. Watara Supervision. Ja, oh, ditt A, så jag trodde du skulle göra det här lite lättare med alternativen. Ja, uh, oh, jag har ju absolut fel. Absolut. Men jag, jag, det, det är den första handhållaren jag vet visa färg. Det är ju Color. Ja, Game Boy Color. Ja, och det är mycket tidigare än så det var färg. Säkert. Ja. Oh, vad hör du då? Du tar A. Ja, oh, om det är Color. Ja. Rätt ah. svar var inte A. Nej. Ah, Tyvärr, det var fan. C. Atari Lynx. No, Okej. Okay. Atari kom Lynx kom med färg redan oktober 1989. Okej. Okay. Game Boy Color kom 1998, nästan tio ah. år senare. Mm. Och varken Sega Game Gear eller Vatara Supervision hade färg. Ja, Ja, det var hur som. Jag är född 90 så att det, det, det var ju faktiskt det första jag stötte på. Jag hade original Game Boy innan. innan. Sen fick man kollar mm. efter det. Och Game Boy släppte samma år som Atari Lynx. Mm. Mm. Fast utan färg då. Så äh, det var en svår fråga. Varje dag under den första veckan av inspelningen av The Avengers- så en av skådespelarna till Josh Whedon att det inte var för sent att byta ut honom. Vilken mm -hmm. skådespelare var det? Jaha. A. Jeremy Renner, Hawkeye. B. Clark Gregg, Agent Phil Coulson. C. Chris Evans, Captain America. Eller D. Mark Ruffalo, The Hulk. Och uh... Åh, oh, vad heter... Nej, fan. Uh, Agent... Uh... Phil Coulson. Ja, ah, precis. Clark Gregg B. Ja. Ah. Det är det svar? Ja. Det var tror jag fel. Ja, ah, men skämtar du med mig? Hur dåligt kan det gå? Rätt svar var D. Mark Ruffalo, The Hulk. Åh, ah. ah. katastrof. Ja. Ah. Men sista frågan då. I Cable and Deadpool 2 som ah, släpptes dit... i januari oh. 2007 så påstår Deadpool att hans ansikte under masken Ser ut som en korsning av en Char som är en hundras från Kina. Och vad då? Ja, det är ett A. Christopher Walken. B. Ryan Reynolds. C. Danny DeVito. Eller D. Jim Carrey. Ooh. Ooh. Oh. Vänta nu. Ryan Reynolds, det är han som ska spela honom nu. Eller hur? Okej, okay, tänk du tänker inte svara allt, nej. Okej. Okay. Nej, men visst, då, då, då gör vi på ditt vis. Eh, okej. Okay. Nej, det är inte det. Eh, och vad sa du? A, C och D, va? Ja, oh, Christopher Walken. Ja. Ah. C, Danny DeVito. Eller D, Jim Carrey. Alltså, det är ju ingen av dem som ser ut som... okej. Okay. Eh... Danny DeVido Du tog C Danny DeVido Ja Och det var tror jag fel Nej men mm. Rätt svar var B Ryan Reynolds Nej var det det Satan Två ja. år efter att den här serien släpptes ja. Så spelar Ryan Reynolds Wade Wilson i filmen X-Men Origins Wolverine och du har helt rätt, i är han som spelar Deadpool nu Satan, Satan, Satan, Satan okay, Ingen ja. rätt tyvärr Nej, det är katastrof Sådan, det leder nu med fem poäng till nästa Åh, oh, skitgrejer Åh oh, ja, det är inte mycket att göra åt Nej, det är svårt men så kan det gå Är man sämst så är man <laughs> Skit Men som sagt, oh. till nästa avsnitt så blir det Multiplayer Online som är huvudämnet Ja, oh, och mycket serietidningar Precis Tack ni som lyssnar och tack fanan för det här avsnittet. Ja, tack själv Nico. Så hörs vi till nästa avsnitt. Chingeling. Hej då. Nu ska vi se, äntligen, nu lyckades vi ta oss igenom det, åtminstone.